До літа залишився тільки крок. У квітів бджоли шумно просять меду. Гаряче сонце, наче колобок. Весело котиться по стиглому небу.